واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري Rahimahullahu ta'ala Fi kitabihi, kitabul tawheed Babun Qawlullahi ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi s-sami' alim Al-shaytan al-rajim rajim من همزه ونفخه ونفته ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله In aradna illa ihsanan wa tawfiqah Al-Sheikh rahimahullah ta'ala Menjadikan judul bab Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang terdapat dalam suratun nisa Ayat 60 Hingga 62 yang di dalam ayat Allah Azza wa Jalla ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa dan lebih mengutamakan Berhukum Dengan selain dari apa yang dihukumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dari hukum-hukum ta'ud Apa yang beliau sebutkan di dalam bab ini Sangat erat sekali kaitannya Dengan bab yang sebelumnya Sebab bab yang sebelumnya Menjelaskan Tercelanya orang-orang yang mentaati al-umara wal ulama dalam menghalalkan apa yang diharamkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab hukum hanya milik Allah dan barang siapa yang berhukum pada selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh mereka telah memilih hukum taghut. Hukum selain dari hukum Allah. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap perilaku sebahagian mereka yang mengaku sebagai mukminin. Sebagai orang-orang yang beriman. Dan mereka mengaku bahawa mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dari kitab-kitab. Allah menyingkat kedustaan mereka tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa sungguh mereka telah berhukum dengan takut. Ayat Allah ini sebahagian Menyebutkan Kisah sebab turunnya Yaitu tak kaum Qawiyahud Lebih memilih Untuk berhukum Kepada kahin Padahal dia mengimani Apa yang diturunkan oleh Allah SWT Berupa Alkitab Ketika mereka berselisih dengan salah seorang dari musyrikin, maka Yahudi mengatakan kita berhukum pada Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Musyrik mengatakan kita berhukum pada Yahudi, karena dia mengetahui bahawa Yahud adalah orang-orang yang senang dengan harta riba. Lalu setelah mereka berselisih, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan hakim seorang kahin. Dukun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini. Alantara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyata hakam ila tagut. Dan di dalam salah satu riwayat yang nanti insyaAllah akan datang penjelasannya bahawa kahin tersebut yang mereka jadikan sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dahulu sebagai kahin dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya hidayah dan dia termasuk dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan insyaallah taala akan datang penjelasan tentang hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna na ayataha kamu Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa maun zilamin kablik dan apa yang diturunkan dari sebelummu, dari kalangan para Nabi dan Rasul. Yuriduna ayyata hakamu ila ta'ud Mereka justru ingin menjadikan Hakim Dan berhukum pada ta'ud Pengertian at ta'ud telah kita jelaskan dahulu Dan telah kita nukilkan Dari perkataan Syekhul Islam Ibn Al qayyim Rahimahullah Ta'ala Bahawa pengertian ta'ud secara umum كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع setiap apa-apa yang melampaui batas seorang hamba yang melampaui batas apakah dia disembah ataukah diikuti atau ditaati sehingga Atagut adalah yang mencakup semua itu. Terkadang dari kalangan tawaqid umara. Terkadang dari kalangan tawaqid ulama. Dan terkadang dari kalangan tawaqid muluk. raja raja, pemimpin, penguasa. Dan dia riya. Untuk disembah ataukah ditaati secara mutlak dan diikuti. Dan Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala juga telah menyebutkan di dalam pembahasan akhir dari Al-Usuluts Salasa tingkatan-tingkatan para tawaghit tersebut yang dikepalai oleh iblis. La'natullahi 'alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya bagi kaum mukminin apabila mereka benar dalam keimanannya untuk menjadikan hakim kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Barang siapa yang berhukum. Dengan apa yang selain diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Al-Kitab dan As-Sunnah Maka sungguh Mereka telah diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam banyak ayatnya Bahawa mereka dari kalangan kafirun al fasiqun Wa-Bralimun Wa man lam yahkum bima'an zalallah Fa'ulaiqahumul kafirun Wa man lam yahkum bima'an zalallah فَأُولَٰئِكَ هُمُ kafirun, humul الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT mereka itu adalah orang-orang yang kafir orang yang fasik dan orang yang zalim Dari sini menunjukkan diharamkannya seseorang menjadikan hukumnya selain pada kitab Allah Selain dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dari apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Oleh karena itu Allah mengatakan wa kado omiru ayak furubhih. Mereka diperintahkan untuk mengingkari takut, mengingkari hukum takut, mengingkari segala hukum dari selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan ini Termasuk dari kesempurnaan iman seorang Muslim, bahawa seorang Muslim akan menjadi, akan menjadi sempurna keimanan mereka, tak kalau mereka menyalahkan dirinya dalam segala permasalahan dalam berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Falyahzil Ladin yukalifun amrihi. Antusibahum fitnah, Atau yusibahum adabun alim. Fala warabbika, La yu'minuna hatta yuhakkimuka, Fi masyajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusim harajan, Mimma qabaita, wa yusallimu taslima. Demi Rabbim. Sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Sampai mereka menjadikan engkau, Sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terjadi perselisihan, terjadi tanazuh, wal-ikhtilaf, wa'at-tafarruq. Maka harus kita kembalikan kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa ala sallam. Di dalam ayat yang kita sebutkan, menunjukkan bahawa kesempurnaan iman seseorang, apabila dia menyerahkan dirinya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa sallam wa dan merasa lapang dada menyerahkan diri dengan sepenuhnya terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Inna Allah berfirman la ikraha fid din. Fa qad tabayyana ar-rusydu minal ghayb. Wa man yakfur wa yu'min billah faqad istansaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari tagut, mengingkari untuk berhukum kepada tagut dan dia beriman kepada Allah dan menjadikan hukumnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia telah berpegang teguh. teguh dengan al-urwatul wuthkha. Dengan tali Islam yang kokoh. Dengan pegangan Islam. Pijakan Islam yang kokoh. Iaitu la ilaha illallah. Maka dari persyaratan. Persaksian seseorang. Dalam syahadahnya la ilaha illallah. Adalah dia harus menjadikan hukum itu hanya milik Allah. Sebab yang demikian ini termasuk kesempurnaan dalam Tauhid ar-rububiyyah wa tawheedul uluhiyyah. Nah. Dan mengingkari segala yang disembah dan segala yang dijadikan sebagai hukum dari selain Allah Subhanahu Wa yuridu syaitan ayyudillahun dalalan ba'idah. Akan tetapi syaitan menghendaki mereka untuk mereka sesatkan. Dengan kesesatan yang jauh sekali. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhukum dengan takut, Sungguh mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah. Sesat mereka. Tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dikatakan pada mereka, Ta'alahu ila ma'anzalallah wa ila rasul. Apabila dikatakan pada mereka kemarilah kalian berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh apa yang diturunkan pada Rasul, shallallahu alaihi wasallam. Ra'i telmunafikina yang suduna angkasudunda maka engkau melihat sikapnya orang-orang munafik mereka berpaling darimu, ya. Dengan benar-benar sikap berpaling, mereka menentang anggan untuk menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisikan. Fakayfa ida as-sabatuhum musibatun bima qaddamat aidihim. Maka bagaimana jadilah mereka? Apabila mereka ditimpa musibah dengan perbuatan mereka itu sendiri? tatkala mereka berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka datang kepadamu yahlifuna billah mereka bersumpah atas nama Allah in aradina illa ihsanan wa tawfiqa kami tidak menginginkan kecuali perbuatan baik kata orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini kami tidak menginginkan dengan hukum itu melainkan kebaikan, melainkan taufik. Telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. Anhu: "Wakam min muridin lil khairi la yusyibahu". Demikian banyak orang yang menghendaki kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka sifatul munafik yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengklaim bila mereka mukmin, akan tetapi, zahiran. Secara zahir. Wallahu a'lamu bima fi kulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengetahui apa yang ada di dalam, di dalam hati mereka. Dari sini, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Menunjukkan bahawa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sifatkan dengan empat sifat yang tercelak. Yang pertama, bahwa itu kehendak syaitan. Wa yuridu syaitan ayyudhillahum dalalim ba'idah. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berhukum pada Hawa. Berhukum kepada undang-undang manusia. Berhukum pada ketetapan manusia. Yang menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini adalah kehendak syaitan. Dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syaitan sebagai a'da. Sebagai musuh-musuhnya kaum muslimin. Nah, barang siapa yang mengikuti syaitan? Mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dengan sendirinya dia telah menjadikan dirinya sebagai musuh bagi kaum muslimin. Kaum mukminin. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan mereka dalam kesesatan. Wa yuridu syaitan ayyuzillahum. Syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka. Orang-orang yang merhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang sesat. Yang ketiga, ditakit, dikuatkan dengan masdar Balalan ba'idan. Disifatkan masdarnya dengan kesesatan yang jauh sekali. Al-bu'du'anil haqq. Jauhnya mereka itu dari kebenaran. Dan disifatkan mereka itu sebagai orang-orang yang sesat, yang kesesatannya sangat jauh sekali. Disebabkan karena mereka berhukum, tunduk kepada apa yang telah menjadi keputusan selain dari keputusan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyifatkan mereka dengan burdan. Ba'idan A'yudhullahum balalan Ba'idan Ketika mereka semakin jauh dengan kesatannya Maka semakin jauh pula dia dari kebenaran Semakin bertambah kesatannya Maka akan semakin jauh bagi dia Untuk kembali kepada al-haq Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Maka dari sini tanbih bahwasanya kaum mukminin adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dalam beribadah, dalam menetapkan hukum dan undang-undang. Seorang mukmin yang ingin menyempurnakan keimanannya adalah seorang yang tunduk dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terkadang merasa berat dalam diri mereka. Kutiba 'alaikumul qital wa kurhul lakum Fa asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarul lakum kemaslahatan terdapat pada hukum Allah al manafih ad dunyawiyah wal ukhrawiyah ada pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala kalolah sekiranya mereka mengetahui Demikian ni'matnya orang-orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dunia wal-akhirah. Kenikmatan dunia al-istikhla fi'l-art. Diberikan kekokohan di muka bumi. ya, Diberikan khilafah. Diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi. Sebelum mereka mendapatkan kenikmatan di akhirah satu bukti kenyataan dalam sejarah dari semenjak sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman Rasulullah dan zaman meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khulafaur rasyidun nah mereka mendapatkan kemuliaan mereka mendapatkan kemenangan yutil mulkama yashaa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan itu kepada Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kandaki. Tapi datangkan syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan aqidah. Dalam permasalahan muamalah. Dalam permasalahan hudud. Ikamatul hudud. Wal manhaj. Kita jadikan kaum muslimin berada di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya yang kita maksudkan, berada di atas hukum Allah dan Rasulnya, mereka tunduk kepada Alkitab dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Sehingga ketika mereka beribadah, mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka kecuali hanya kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah kepadanya. Dan mereka tidak mengikuti kecuali Rasul mereka, Rasulullah SAW. Barang siapa yang menerapkan demikian, di dalam hati-hati mereka, di dalam jiwa mereka. Mereka besarkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Inilah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur. Ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُؤْنُوا مِنْكُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi siapa amanu orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, wa amalus saleh dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang beramal saleh tidaklah dikatakan seorang itu mengamalkan amalan yang saleh kecuali kenapa? Tak kalau mereka mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jejak para ulama ussalafus salih yang mereka sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Layastakhlifannahum fil ardi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka khilafah. Kata lima Syaukani rahimahullah ya tasarrafuna ya, kata tasarruf muluk fi mamlukati. Mereka akan berbuat seperti perbuatannya para raja terhadap kekuasaannya. Kapan Allah berikan khilafah itu? Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mu'minin tenang tatkala mereka beragama? Tenang tatkala mereka mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dahulunya mereka dalam keadaan ketakutan? Kapan? Dan kapan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan Islam ini Mengokohkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Yang itulah yang dirudai Allah Tatkala mereka menerapkan ini Iman dan amal salih Bukan hanya sekedar bualan Bukan hanya sekedar ucapan bahwa kita harus mendirikan hukum Allah Kita harus menegakkan syarat Islam Aqimu daulatai Islam fi kulubikum Tukam fi ardikum Tegakkan dulu daulat Islam dalam hati kita dalam diri kita Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pada kalian kekuasaan di negara kalian kalau kita mengikuti tuntunan ini dan merasa yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tentunya mereka kalau yakin dengan itu mereka akan memulai untuk menjalankan dakwah mereka Sebagaimana dakwahnya para Nabi dan Rasul Man hajul anbiya wal rusul Fi da'wati ilallah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan Tonggak di dalam menegakkan syarat Allah Kalau tidak demikian tidak akan mungkin Walaupun kalian Memasang berbagai macam Stempel ya, Ataukah Kalian mempropagandakan Yang demikian Mengatakan dirikan tegakkan syarat Allah Tegakkan syarat Allah namun kalian sendiri tidak memikirkan dan tidak mengagungkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensucikan diri kalian dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan penyimpangan syirik, khurafat, albid'ah, at-tahazzub, al-asabiyyah yang ada pada diri mereka. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka khilafah? Tidak mungkin. Wala tanazza'u fatafshal wa tadhhab jangan kalian berpecah apa yang menyebabkan perpecahan keluarnya seorang dari hudud kitabillah wasunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jangan kalian berselisih jangan kalian berpecah kalian akan kalah wa tadabari akan hilang kekuatan kalian akan hancur para poranda kekuatan kalian yang menyebabkan yang demikian Disebabkan karena mereka tidak kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Alaihi Wasallam. Wa Wallahu alam keadaan mereka. Kalau sekiranya Allah azza wa jal mendirikan khilafah. Apakah mereka-mereka yang selama ini menyatakan mari kita tegakkan syariat Islam. Mari kita tegakkan hukum Allah. Apakah mereka nanti akan rida dengan hukum Allah. Ketika ditegakkannya hukum rajab, jangan-jangan mereka nanti orang menentang? Ketika ditegakkannya hukum memotong tangan seorang pencuri, jangan-jangan mereka nanti menentang. Kenapa? Karena dasarnya tidak diagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri mereka. Nah, dalam kondisi sekarang saja, jangankan permasalahan-permasalahan yang besar seperti Iqomah hudud. dalam perkara-perkara yang merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk menegakkan agamanya, ya. Kewajiban bagi seorang muslim laki-laki bagaimana mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Islam mereka yang menggembar-gemburkan syariat Islam syariat Islam mereka tidak taat dalam hal memelihara jenggot mereka tidak taat dalam hal tidak isbal misalnya mereka tidak taat dalam hal menghidupkan sekian banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Para wanitanya keluar dalam keadaan bertabar ruj, ikhtilak, bercampur bau, demonstrasi. Ya. Lalu menggambar-gambarkan syariat Islam, syariat Islam. Nah. Boykot produk Amerika sambil minum Coca-Cola. Hebat betul? Boykot produk Amerika sambil pakai celana jeans. ban, bantalun, Banaltil. Nah. Kalau benar ungkapan bantolun jamaahnya banaltil. Nah. Ya, sekian banyak mereka terjatuh. Tidak boleh menggunakan fasilitas Amerika, nah. Tidak boleh menggunakan fasilitas Yahuduan Nasarah, nah. Kalau kalian konsekuen dengan pengakuan kalian itu, coba jalankan, coba jalankan. Jangan menggunakan situs internet, jangan buat website. Iya kan? Tidak boleh itu fasilitas siapa itu, nah. Pesawat dari mana kira-kira? Hah, minyak minyak, hmm? pengemboran minyak kerjasama dari mana? Dan sekian banyak, ya. Yang lucunya mereka ini sebagian mereka ada yang menggembor-gemborkan produk Amerika kerjanya di tempat pengemboran minyak kerjasama dengan Amerika, kan lucu kan? Ya bangga dengan para teroris karena menggebom tempat-tempat yang di sana banyak orang-orang kafir sementara mereka kerjasama dengan orang Amerika ya itulah karena kelemahan iman kata kelemahan iman ya kami harus cari nafkah apa ya karena inilah jalan satu-satu Subhanallah mantaro kasyan lilah wadallah khairon min kalau memang kalian komitmen komitmen nah Jangan seenaknya ngomong seperti itu. Kalian sendiri tidak mengajakannya. La tanha an khuluqin. Wa ta'dia mitlahu arun alaika. Hidafal ta'azimu. Naam. Maka ikhwan fiddin azakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan. Hadihi fatwa sia-sia. Ini fatwa politik. Bukan permasalahan agama. Rasulullah Sallallahu Rasulullah s.a.w. Yang mengetahui kekufuran orang-orang Yahud. Yang mengetahui tipu daya orang Yahud. Makar mereka masih saja bermuamalah. Beliau meninggal dalam keadaan baju, besi. Beliau tergadekan pada orang Yahudi. Nah, ketika Sheikh Muhammad bin Saleh al utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya. Yang pertanyaan mirip dengan hal ini. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas orang-orang kafir, fasilitas Amerika. Kata beliau rahimahullah, ambil yang halal, tinggalkan yang haram ambil yang halal, tinggalkan yang halal. Nah. Dalam artian, di sana ada perkara-perkara halal yang tidak bisa seorang itu menghukumi secara mutlak haram. Nah. Maka ikhwanifidin azakumullah, kita kembali kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Di mana ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang berhukum, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak nah siapa saja berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah maka sungguh dia telah berhukum pada ta'ud akan tetapi apakah bisa diitlakkan bahawa setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam, maka jawabannya adalah tidak. Nah, sebab kita perlu mengetahui kaidah Minkawai di ahli sunnati wal jama'ah. Bahawa tidak semua orang melakukan kekufuran itu kafir. Dan tidak semua orang melakukan perbuatan bid'ah ah itu, Ahlul Bid'ah, sebagaimana tidak semua orang melakukan perbuatan kefasikan itu fasik. Akadetapi apabila telah sempurna persyaratannya, ya dan tidak lagi pencegah-pencegahnya untuk dihukum, misalnya itu kafir, barulah dia dikatakan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Oleh karena itu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, Imamul Mufassirin. Sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menafsirkan ayat ini amallam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kata beliau kekufuran yang dimaksud di dalam ayat ini bukan kekufuran yang kalian maksudkan bahawa kekufuran tersebut menyebabkan seorang keluar dari Islam wa innamahu huwa kufrun duna kufri akan tetapi ini adalah kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Nah. Kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Karena kufur ada dua macam. Al-Kufrul Akbar dan Al-Kufrul Asghar. Nah. ya, Nah, kekufuran yang asghar inilah yang dikatakan kufrun dua kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam Tapi termasuk dosa yang paling besar Oleh karena itu para ulama tidak, meng, tidak menyebutkan secara mutlak tentang hukum Bahawa setiap orang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Maka dia kafir, keluar dari Islam Tidak secara mutlak demikian Tafsilat Di sana ada perinciannya Al-Allama Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Di dalam kitab beliau, Tahkimul Kawanin. Beliau merinci dalam hal ini. Yang kesimpulannya, bahawa beliau membagi keadaan mereka yang berhukum, dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, lalu dia mengatakan bahawa, Hukum selain hukum Allah. Lebih mulia. Lebih utama. Daripada hukum Allah. Maka ini jelas kafir. Keluar dari Islam. Nah. Yang kedua. Seseorang. Berhukum. Dengan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan. Bahwa terserah mau berhukum dengan hukum selain hukum Allah ataukah berhukum dengan hukum Allah sama tidak ada bedanya boleh ini boleh itu terserah ikhtiar pilihan yang demikian ini pun kafir keluar dari Islam yang ketiga seseorang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan dia meyakini bahawa berhukum dengan hukum Allah itu lebih afdol, lebih utama. Namun, boleh berhukum dengan hukum yang mafdul, yang marjuh. Dalam artian, berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh. Walaupun berhukum dengan hukum Allah itu lebih utama, lebih mulia. Yang demikian ini pun, kafir keluar dari Islam. Yang keempat. Seorang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan dia meyakini bahawa berhukum dengan hukum Allah adalah sesuatu yang wajib. Tapi ya, karena dunia. ya? Ataukah karena mukrah. Ataukah karena ingin mengharapkan jabatan dan lain sebagainya. Sementara dia yakin. Bahawa hukum Allah itulah yang wajib untuk ditegakkan. Maka dalam hal ini tidak bisa dihukumi orang itu kafir. Keluar dari Islam. Akan tetapi dia fasik. Melakukan dosa yang paling besar. Dan dia berada dalam bahaya. Dalam bahaya. Nah. Ya. Nah, karena adanya perincian yang seperti ini maka tidak boleh kemudian kita secara mutlak menyatakan setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir kedudukannya sama seperti ya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat khamar orang yang minum khamar atau orang yang berzina dia yakin itu salah tapi karena hawa nafsu maka dia berzina Hawa nafsu, dia kamar, meminum kamar. Maka dalam hal ini, tidaklah dikatakan dia kafir. Dia sahibul ma'asiyah. Dia asyik, melakukan dosa besar. Tapi tidak boleh kita mengklaim bahwa orang demikian itu kafir. Barang siapa yang menuduh orang yang demikian ini kafir, maka sungguh dia telah bermanhaj dengan manhajul khawarij. Nah, الذين yukafiruna ashabal kabar alal itlaq yang mengkafirkan setiap orang melakukan dosa besar kafir di dunia kekal dalam neraka ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian tafsilat nah ya tapi bukankah sekarang ini pemerintah kita berhukum dengan hukum hukumnya orang-orang kafir bahkan mereka mengatakan itu hukum positif baik Apakah kamu bisa mengetahui mereka itu termasuk dari keempat ini? Apakah dari yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat? Nah. Dari mana kamu mengetahui? Kami tahu itu. Dari mana? Dari Quran. Quran siapa yang diwayatkan? Rawahu Jawa Pos. Jawa Pos siapa orangnya? Jawa Pos. Jil pun dibasukkan. Nah. Ya. Apa pengajian? Hutan kayu dimasukkan, ya, okay. kalian ektimat dengan orang-orang tidak jelas. Allah S.W.T. Rasulullah S.A.W. mengatakan, "Ilā antaraw kufran bawahan, endakum fihi min Allahi burhan." Jangan kalian melepaskan bait darinya, kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang jelas. Seperti kalian melihat mushaf di hadapan mata kalian. Bahwa ini mushaf. Tidak ada ekstimal yang lain. Nah. Ya. Tidak ada ekstimal yang lain. Nah. Baru. Mungkin kalian menghukumi bahwa mereka itu kafir. Lalu dari mana kalian mengetahui khufurnya? Nah. Tentunya. Itu bisa diketahui dari. Sarihul kalam iya kan? Perkataan yang jelas Yang dia sendiri Mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya Tanpa ada paksaan Barulah diketahui kekufurannya. Dan hukum ini berlaku Untuk hakim dan mahkum Ya Hukum ini berlaku Untuk hakim pemerintah Ataukah mahkum rakyat Tidak ada perbedaan hanya saja kebanyakan yang soroti pemerintah, pemerintah, pemerintah. Sementara mereka sendiri sekian banyak mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wataala. Al-hizbiyah bukan dari hukum Allah Subhanahu Wataala. LImada ya ta'hzabun? Kenapa mereka berhizbiyah? Nah, ya kalau kita menghukum secara mutlak la kafarnahum, iya kan? Kalau kita menghukumi setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir. Kita kafirkan mereka. Namun, itu bukan kaedah kita. Itu bukan manhaj kita. وَلَا نُكَفِرُ كَثِيرًا مِنَ الْحِزْبِيِّينَ Kita tidak mengkafirkan sekian banyak dari orang-orang hizbi, walaupun mereka telah terjatuh dalam sekian banyak dari berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu SWT. Nah. Baik. Baik kalau mereka sudah kafir. Lalu apa? Ingin membuat trik untuk menggulingkan mereka, ya ingin mengacaukan keadaan negara dan serusnya tentunya tidak melihat kondisi, lihat masalah wal mafasid, kemaslahatan dan mafsarah yang ada mestinya demikian, negara. nah melihat saff kudima bahayanya menumpahkan darah di antara sama kaum muslimin mestinya dilihat yang demikian, nah tidak semua berarti kalau dia kafir, berarti boleh berontak. Tidak. Lihat kemaslahatannya barakallahu fik. Hal indakum syauka. Apakah kalian memiliki kekuatan? ke itu. Nah. Ya. Ma indakum illa bamburujj wa hum indahum asliha wa tayarat wa qanabil, kullu syai'. Mereka punya sekian banyak persenjataan yang berat. Misalnya kalau demikian. نعم، فأنت بارك الله فيكم، ما عندكم طاقة إلى ذلك. طيب إلى هنا يا شباب. أفضل حفظكم الله.